fulgi, Cad fulgii șovăielnici în stoluri fără număr. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr al dealurilor prinse de o crustă argintie. O știr de nori aleargă. Ce surdă simpatie, nor turburi, nor metalici spre voi întins mă poartă. Ați prefăcut în domuri de argint natura moartă și ați spus în peisajul un nou fior de viață, voi blocuri mohorâte, convoi de obscură ceață. Tot plumbul meu din suflet, o forme călătoare, cu voi să se topească în gânduri de ninsoare, căci iată. Vine vremea când albe împietrite pe gând de scălecavor zăpezi neprihănite. Cad fulgii șovăielnici, Așa cum în poveste cad stropi de piatră scumpă, Ușor și leneș peste un strălucit războinic, Cuprins de vraja dâncă. Asemenea câmpiei, Sub cerul vânăt încă, ținuturi ale minții, Lăsați să vă împresoare, Lăsați să cadă într-una din neaua altui soare, Ce veșnic brațul ritmic al timpului aruncă. Cad flori de argint, de spumă pe lunca în sărbătoare, Și vânturi potolite întinsurile alintă, Și fluturi albi se adună în pâlcuri orbitoare. O, suflete! Ca lunca te îmbracă în ea simtă.